بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل Wawahdina syirafak al-mustaqim Thumma amma ba' Yang dimulakan, tuan imam Nazeel al-shuruf lawain Al-kuasa Mujjahidin Tuan-tuan hadirin hadirat Muslimin muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah kurniakan ni'mat kesihatan dan kekuatan kepada kita sama-sama pada malam ini berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan Alhamdulillah Allah pilih kita juga berada dalam suatu majlis inmu ini mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah. Pada malam ini kita akan sambung bacaan kita daripada kitab al-Fikar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi 'ulumihi wa 'ilmina fid da'im amin Yang malam telah kita bicarakan usul ini pada fasal yang menyatakan tentang tuntutan dan galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengqada menunaikan menunaikan ibadah sunat yang ditinggalkan sebelumnya dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung di bicara kita pada fasal tentang tuntutan kita untuk berhenti seketika zikir yang kita ucapkan ini untuk melakukan perkara-perkara yang mendatang yang dituntut kita untuk utamakan dahulu selepas meneruskan zikir-zikir yang kita lafazkan. Insya-Allah akan mendengar peringatan daripada Imam Nawawi rahimallahu taala yang merupakan seorang ulama yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Seorang ulama yang benar-benar hebat keilmuannya dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ilmunya bahkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala fatwa yang benar-benar menepati hakikat ainu berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pengaruh daripada pemerintah ketika itu soal Imam Nawawi dikenali keberaniannya dalam menegur pemerintah yang tidak melaksanakan tanggungjawab yang sebaiknya Antara yang kita dengar yang masyhur kisahnya pernah Imam Nawawi rahimahullahu taala mengeluarkan fatwa kepada pemerintah ketika itu yang mana pemerintah ketika itu ingin mengambil cukai daripada rakyat untuk dijadikan belanja untuk perang menentang musuh-musuh Islam maka apa dia Imam Nawawi rahimahullahu taala maka dia kata tak boleh ambil duit rakyat untuk jadikan sebagai belanja untuk perangan melainkan digunakan dahulu kewangan negara dan kewangan pemerintah pembesar-pembesar Islam kita itu guna dulu dek menteri-menteri dah habis duit menteri-menteri baru boleh ambil duit rakyat untuk digunakan belanja di medan perang ini fatwa Imam Nawi kalau bahasa kita ini bahasa mudah kita ni kata Imam Nawawi potong saksidi menteri dululah barulah potong saksidi rakyat ni dengan sebab itulah beliau diusir keluar oleh pemerintah seperti itu dibuang negeri kerana ketegasannya mempertahankan kebenaran yang dianjurkan oleh agama ini Imam Nawi rahimahullahu ta'ala yang beliau ini membahagikan waktunya kepada tiga tiga bahagian satu waktu untuk belajar mengajar satu waktu lagi untuk menulis mengarang kita dan seragilah masa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini para ulama' kita ha? yang benar ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita terus bersedih dengan pemerjian beberapa orang tokoh-tokoh ulama' kita di Malaysia ini yang telah kembali surahmatullahi surah antaranya ada seorang ulama' di Kelantan yang telah kembali surahmatullahi surah demikian juga di Kedah, bahawa ini Almarhum Musta'anziza yang dirahmati seorang tokoh ulama juga di Malaysia. Namun sebab dia tidak dengan politik, kadang-kadang orang tak nampak kelebihan yang ada pada beliau, besi keilmuannya dan keikhlasannya. Lihat sajalah bagaimana para ulama ini bila mereka mati, maka ribuan jutaan manusia mengiringi jenazah sebagai penghormatan kepada para ulama. Kata para ulama antara tanda-tanda husnul khatimah ialah Jenazah itu akan diiringi oleh ramai manusia, ramai umat Islam. Ini antara tanda-tanda para ulama mendapat husnul khatimah. Bukan dibuat-buat ramai ni, bukan ukur orang bayar duit mari. Untuk hari-ketung-ketung tidak sesuatu yang tidak dibuat-buat orang ramai datang memberi penghormatan kepada jenazah para ulama. Ini antara tanda-tanda mendapat husnul khatimah. Jadi benda ini memberi bawa-bawa entah, hidup kita mesti kena berbakti kepada manusia. Khairun Nas anfahum linnas kata Nabi saw. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidupnya memberi manfaat kepada orang lain, bukannya hidupnya menyusahkan orang lain, mengzalimi orang lain bahkan. Bahkan kata Nabi saw. Khairun Nas man tala umrohu wa husnu amali. Kata Nabi sallallahu sebaik-baik manusia ini yang hidupnya panjang usianya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun dan juga husnu amalihi. Tetap panjang umurnya tetapi umur itu dilaksanakan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya baik, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini satu jaminan depre Nabi sallallahu alaihi kepada manusia yang sebaik baik manusia Mudah-mudahan kita tuan-tuan hadirin hadirat termasuk di kalangan orang yang telah sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat insya-Allah sebagai tanda kita cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama kita akan melihat pesanan Nabi sallallahu melalui cinta-cinta Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menerang kitab secara yang begitu berharga buat kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersambung pada muka surat 40. Fasal. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala فيما معناه, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan maknanya fasal. Fasal ini membicarakan tentang bila adanya halangan bagi orang yang berzikir maka mustahab yakni sunat baginya memutuskan zikir karenanya kemudian dia kembali semula kepada zikir itu sesudah berlalu halangan itu tuan, -tuan hadirin hadirat muslimin muslimat maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan suatu fashal kepada kita suatu peringatan kepada kita tentang seadanya kita tengah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tengah istighfar tengah bertasbih tengah bertahmi bertahlil, bertakbir baca Quran dan sebagainya kita baca hizik-hizik yang kita baca maka kata Imam Nawawi Taala, bila ada halangan bagi kita yang sedang melakukan ibadah berzikir ibadah-ibadah sunat ini Kata Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Mustahhar Ya'ni sunat Kita berhenti bacaan zikir tadi Berhenti bacaan Al-Quran tadi Berhenti zikir-zikir tadi Lalu ditunaikan Perkara-perkara tadi Disempurnakan perkara-perkara halangan-halangan tadi Dan kemudian bersambung kembali Zikir-zikir yang kita tinggalkan tadi Tuan-tuan okay, hadirin hadirat muslimin muslimah Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Para ulama' nak mengajar kita dalam melakukan suatu Amalan itu mesti ada ilmu Tentang keutamaan Nak buat ibadah ini Kena tahu ada ilmu Dipanggil sebagai ilmu Fidh Aulawiyah Ilmu fekah, kesahaman Keutamaan, mana yang terjahulukan Dr. Yusuf Qardawi Mengarang kita satu kitab tentang Fidh Aulawiyah Dah diperjemahkan dalam bahasa Melayu Tuan-tuan boleh beli, beli kalau nak tahu Tentang fit awlawiyat ini Bila bertambung antara satu Yang dituntut, kita lakukan Mana yang perlu diutamakan dahulu dengan Satu perkara yang juga dituntut, kita buat nah, Ini sebabnya fit awlawiyat Fit keutamaan Maka kata Imam Nawawi Bila kita tengah berzikir Ada halangan datang kepada kita pada segala perkara-perkara itu selepas ini insya-Allah maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala hukumnya mustahab yakni sunat bahasa kita mudah fahamlah kalau bincangkan tentang ilmu usul fiqh maka para ulama bincangkan kepada kita tentang hukum-hukum ini maka kita sebagai mukallaf kena tahu hukum berkaitan dengan kita ni tuan-tuan bila kata hukum yang melibatkan dengan mukallaf tak lebih lagi daripada lima hukum tentang. Ini kena tahu. Dah tahu kita sama-sama ingat balik. Apa dia hukum yang melibatkan dengan perbuatan mukallaf ada lima kata orang ulama fikah, ulama usul fit. Yang pertamanya dipanggil sebagai hukum wajib. Panjang, ini calon tentang masalah wajib wujud ijar. Apa rizq atau wajib wujud ijar. Tak perlu saya huraikan tadi. Kalau mengaji usul fiqh. Baru kita boleh kupas tentang ijab, wujud, wajib. Ini para ulama. Himpunkan kepada kita. satu himpunan disiplin ilmu. Fiqah. Bukan. Sang-senang pun ke. Nak selah hukum. Fiqah ni. Kisah dia disipin ilmu dia. Ini kita tak tahu apa. Boleh sikit bahasa Arab. Kita kata. Kita kena ikut Nabi. Buat apa ikut Imam Syafi'i. Ada tu entah kita ikut Imam Syafi'i, buat apa kita nak ikut Nabi ni? Kebanyakan kita bahasa Arab pun tak reti mana, ilmu usul fikih pun tak tahu, beza wajib, ijab, ujub pun tak tahu, tuan-tuan. Setibanya so, kita nak Langkau, Imam Syai'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i juga telah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib hukum fakhrī. Itu apa dia? Wajib ini disebut oleh para ulama sebagai satu khitab Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala ke atas hamba nya yang mukallaf ini untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti dilakukan dengan dalil yang pasti, yang jelas. Semahyang, puasa yang wajib ini jelas. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita buat yang kedua kata para ulama ada hukum disebut sebagai hukum mustahab ataupun an-nadbu ataupun sunat dalam bahasa kita orang Melayu kita sebut sunat mudah faham apa dia sunat? suatu perintah Allah SWT ke atas hambanya untuk melakukan sesuatu perbuatan suatu perbuatan yang tidak jazam yang tidak Bukan sesuatu yang pasti kena buat. Dia satu galakkan sahaja untuk kita untuk buat. Juga dengan dalil yang tidak fata'i. Dalil yang tidak jelas. Macam dalam sunnah ni kita tahulah semangat-semangat sunnah ni. Allah galakkan kita buat. Maka buat dapat pahala. Tak buat tak dapat apa-apa. Tak dapat dosa. Mana buat dapat pahala tinggalkan tak dapat dosa. Ini perkara-perkara mustahab. Perkara-perkara sunnah kata para ulama namun jangan keliru tuan-tuan ada orang keliru antara sunnah dengan sunnah ada satu tempat di masjid itu dia keliru tentang sunnah dengan sunnah dia kata siapa yang tak buat sunnah ini maka dia menentang akan Nabi alaihi wasallam salah tuan-tuan kena beza antara sunnah dengan sunnah sunnah itu adalah hukum fiqah sunnah pula ialah sumber sumber sumber perundangan, sumber hukum dalam Islam kalau sunnah itu apa dia tuan-tuan, sunnah ialah apa-apa yang -apa disandarkan kepada Nabi dari segi percakapan perbuatan tatrir Nabi, sifat khiltiyah Nabi, sifat kejadian Nabi dan sifat kulitiyah Nabi sifat akhlak Nabi, itu dipanggil sebagai sunnah, apa-apa yang -apa disandarkan kepada Nabi, dipanggil sebagai sunnah Maka sunnah Nabi ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang yang sunnah, yang digalakkan kita buat. Ada pun sunnah adalah suatu perintah Allah kepada kita melakukannya, bukan suatu perintah yang wajib kita lakukan. Kalau buat dapat pahala, tak buat kita tak dapat, tak dapat dosa. Dengan salah faham nih ada orang kata tak buat benda sunnah ini kita menentang Nabi yang telah salah faham tidak melainkan kalau dia tak buat dia hina sunat tadi perkara-perkara sunat tadi itu barangkali dia menghina bahkan menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh jatuh barangkali akhidah tapi kalau dia tak buat perkara sunat kerana dia tak larat dia malah dan dia tak ingkar perkara-perkara sunat tadi tak ada masalah. tidak ada apa-apa ini beberapa keseliruan yang berlaku di kalangan masyarakat kita baik maka mustahab itu adalah sunat buat dapat pahala tak buat tak dapat dosa tak ada apa-apa itu -apa. so kita nak faham ada hukum yang ketiga dipanggil sebagai haram suatu perintah Allah untuk kita tinggalkan perbuatan tersebut dengan suatu tuntutan yang pasti, dengan dalil yang jelas haram, kita tinggalkan minum arak berjudi, ni semua benda haram Allah larang kita jangan buat tinggalkan dengan tuntutan yang pasti Dengan dalil yang jelas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Kita dipanggil sebagai haram Dan ada perkara disebut sebagai karaha Ataupun makruh Bahasa kita panggil makruh Hukum makruh Itu sesuatu tuntutan Sesuatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita Untuk meninggalkan perbuatan tadi Dan bukan dengan perintah yang Pasti kita kena tinggalkan makruh benda yang dibenci saja kalau buat tak dapat dosa tak? buat tak dapat dosa cuma dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau benda makruh buat selalu boleh jatuh kepada haram kata para ulama. Ini makruh hukum makruh. Yang kelima kata para ulama ialah hukum dipanggil sebagai hukum harus. Yajus, jawaz, jaiz harus dan harusi pilihan kita boleh buat nak buat pun tak apa tak buat pun tak apa ni dipanggil harus hukum kita makan nasi ini apa dia harus tak makan nasi pun tak apa makan nasi tiga kali boleh nak makan dua kali pun boleh tak ada masalah ini dipanggil harus pilihan takdir yang diberikan kepada kita ini dipanggil sebagai hukum yang melibatkan perbuatan mustalah maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala di sini Maka adalah mustahab sunat baginya memutuskan zikir kerana kerana ada sebab yang mendatang tadi. Kemudian dia kembali semula perzikir itu sesudah berlalu halangan itu. Di antaranya ialah apa di halangan itu? Bila dia diberikan salam ketika sedang berzikir, <tuh> maka hendaklah dia menjawab salam itu. Tengah berzikir. tiba, -tiba datang. Ha? Orang kita kenal ke tak kenal bagi salam dekat kita. Assalamualaikum. Tengah berzikir. Kita tengah berzikir. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Tengah berzikir itu. Maka kata yang Nawawi, Mustahab sunat dituntut ketika itu. Untuk dia berhenti zikir jawab salam itu. Dia tahu salam hukumnya Memberi salam itu hukumnya sunnah Menjawab salam adalah benda yang, yang wajib Maka kata Ilham Nawi Rahimahullah Ketika itu berhenti seketika zikir tadi Maka jawablah salam tadi Wa'alaikumussalam Satu doa Ucapan doa yang dianjurkan oleh Islam Nak katanya Islam ni agama rahmat Agama sejahtera Agama yang aman damai itu yang pertama. Dan kata yang mengawil rahmanallahu taala kemudian kembali semula terzikir Setelah jawab salam waalaikumsalam maka terus kembalilah zikir tadi. Jangan sampai berzikir khusyuk sangat sampai tak dia apa yang berlaku di telinganya. Orang bagi salam dia tak jawab salam. Nak kata khusyuknya berzikir sampai tak jawab salam orang yang bagi salam. Itu yang pertama Namun kata para ulama Kecuali Mereka yang tengah Muazzir yang tengah azan Muazzir tengah azan Maka dia tidak perlu Untuk menjawab salam tadi Dia teruskan Azan tadi lah Tidak nanya pula benar. Tengah azan separuh Berhenti jawab, jawab, jawab salam Sama balik azan takut terlupa pula tentu berhenti kat mana tahu azan tadi ha, dia pening ha, bila dia tak ingat berhenti kat mana maka kata para ulama' yang tengah muazzin tengah azan kalau orang bagi salam maka terus azan tadi tak akhirkan jawab salam tadi Ini si jadi si orang nak bagi salam pun tengoklah ingatlah tempat ha, tu kadang ada ingat nak bagi salam pun ada hukum dia tapi begitu para ulama' kata rincang dah sehingga nak tengah makan orang tengah makan kita masuk bagi assalamualaikum baik bagi kat kau dia tengah makan tadi tersedak dia nak jawab tu assalamualaikum salah makruh hukumnya bagi salam dekat orang tengah makan bagi salam tu sunat tapi tengok tempat dan keadaan orang yang kita bagi salam tu bagaimana nah ini para ulama ajar kepada kita itu yang pertama eh dia tengah berzikir orang bagi salam Kata Imam Nawawi, sunnah, kita berhenti zikir tadi, jawab salam itu dulu. Tunaikan hak tadi. Ini dipanggil keutamaan. Dua-dua baik. Berzikir pun bagus. Meluat salam satu yang bagus. dari mana yang perlu didahulukan, diutamakan, ialah menjawab salam tadi kata Imam Nawawi. Yang kedua kata Imam Nawawi. Begitulah pula jika ada orang yang bersin di sisinya nah, tengah berzikir kawan sebelah bersin, Hashim kita sebelah tadi dituntut berhenti seketika zikir tadi jawab tashmiq dia nah, kita jawab bersin tadi dia kata Alhamdulillah, kita jawab Ya Alhamdulillah muka dia balas balik Yahdi wa Yahdikumullah Wahyu sudah lakukan, balas muak, ma Ini satu tuntutan zikir ataupun doa yang dituntut kita lafazkan bila kita dengar orang bersin maka dia kata alhamdulillah kita balas balik. Ya rahmat Allah, rahmati kamu, wahai orang yang berusin ini. Dan orang yang dahud dengar tadi doa sadarlah tadi kepada dia jawab balik, ya hadi wahai hadi mudah-mudahan aku diberi hidayah oleh Allah dan kamu pun dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Taala dan Allah perbaiki amalan, amalan kita ini ini tuntutan kita berdoa ketika kita berusin dikaji tentang soal sainsnya berusin ini panjang lah dan bukan bilang saya nak bincang tentang soal sains berusin ini kata para eh, ahli sains bila kita berusin ini eh, bila kita berusin Kata Allah Alam saya tak pasti Katanya degupan itu berhenti seketika Degupan jantung Allah Alam saya tak buat kajian Bukan minang saya Seperti kita bersin jantung itu berhenti seketika Sebab itu kita nak kata Alhamdulillah Bahkan bila kita bersin itu Kita mengeluarkan jutaan-jutaan Bakteria daripada badan tubuh badan kita Maka bila kita keluar bersin tadi Keluarlah bakteria tadi Kita ucap syukur kepada Allah Alhamdulillah Hmm, hikmah berusin kalau bincang hikmah berusin panjang dari segi uh, sains dan juga dari segi hikmah kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala nak bincang tuan buat kita buang air besar tu pun hikmah besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala cuba tuan-tuan sehari ataupun seminggu tak buang air besar tuan-tuan apa akan jadi tak boleh duduk tuan-tuan nak duduk tak senang tuan nak makan tak lalu sebab perut tu mula-mula dan tak mahu keluar ni eh, berserah Allah SWT dan yang kawal bila kita nak buang benda tu sebut siapa? Allah SWT bukan kita kawal badan kita tubuh kita organ kita tapi bukan kita kawal bila kita nak keluar benda tu sebut sampai masanya Allah takdirkan kita keluar keluarlah barang-barang baik maka kata Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala begitulah pula jika ada orang yang bersin sisinya maka ditasmidkannya kemudian kembali lagi kepada berzikir habis dah baca doa sambung balik zikir kalau masalah berada orang dia kata ih ganggu tengah pas duduk serah ni nak beri cukup sebu ketiba orang bagi salam aku salam kita kita buat tak tahirau tak pandang ih aku nak beri cukup sebu ni dia main nak salam pula aku tak ingat mana aku nak berzikir ni maka diabaikan seolah sombong dengan sesama saudara yang nak bersalam yang kita, kita nak bagi salam kepada kita maka berhentikan berhenti zikir tadi salam ataupun jawab salam sambung balik tak apa tak ingat dah berapa ribu lah kita zikir zikirlah tak masalah sambung zikir tadi sebab kita mengutamakan hak saudara kita eh, berbanding dengan hak kita seorang sahaja Demikian juga kata Imam Nawawi rahimahullahu taala demikian pula jika mendengar khatib mulai berkhutbah dia harus berhenti dari berzikir. Ini, tuan Hari Jumaat khatib naik mimbar Maka ketika itu makmum yang berada di bawah ini yang tengah berzikir kata Imam Nawawi mustahab sunat digalakkan berhenti berzikir untuk apa bagi tumpuan kepada khatib yang nak menyampaikan khutbah kepada kita. Ni kan orang tuan kita ni tengok ada di jemaah kita ini tengah khatib khutbah masih lagi duk bertasbih duk pegang tasbih, tuan-tuan. tak boleh kan kata haram. Bimbang takut termasuk dalam hadis Nabi yang Nabi larang. Ha? Ada orang Arab yang orang Arab Badawi yang tengah main batu krikil, tengah khutbah dia main batu krikil main batu sebab zaman dulu masjid bukan yang ada simen ni, tanah saja maka dia main batu main kurih kurih-kurih batu di tanah pun dia anggap boleh jatuh lara tak ada faedah aku cuma tadi usah lagi kalau main handset zaman sekarang khatib tengah kutubah dia duduk SMS SMS duduk whatsapp dengan handset whatsapp facebook dalam dalam handset dalam masjid tengah khatib berkutubah Bahkan antara khatua para ulama' ada mengatakan hukum haram tengah SMS, tengah khutbah tadi. Sebab dia jual beli ketika khatid tengah berkhutbah. Yang hukumnya haram jual beli orang lelaki yang uh, wajib keadaan Jumaat ah, maka haram dia berjual beli ketika khatid berkhutbah. Dendam. Ini kadang-kadang tak sedar tu kan. Tengah khatid khutbah kita duk SMS, buka. Yang sihat tu duk main SMS lagi. Balas mesin masuk masjid hari Jumaat maka tutup yang syak dah pun silent kah kalau di mesin masuk nak buat macam mana itu bukan kendak kita tapi jangan kita balas mesin pula sebab kita dah berjual beli ketika Fatih berkutbah hukumnya haram jual beli tadi dosa kata para ulama ini kata para ulama kenapa kena berhenti zikir zikir pun dituntut berhenti seketika dengar apa Fatih nak sampaikan dan Fatih pula kenalah sampaikan khutbah dengan baiklah. Dulu kita ke tempat saya, tuan-tuan, sedih dengan kutbah Jumat, tuan-tuan. Tajuk dia, makanlah beberapa tempatan. Sintailah sungai kita. Ini tajuk kutbah Jumat dulu, tuan-tuan. Zaman saya sekolah hundah dulu. Di tempat saya dulu ni. Sekarang kalau di Selangor, Alhamdulillah. Saya tajuk semakin baik. Ha? Tak tak kutbah aku dah semakin baik isi kandungan dia. Membina kesedaran umat masyarakat kepada, kembali kepada kehidupan beragama. Hmm, tuan, -tuan ini khutbah bakailah talipinan kereda itu bukan tempat berkutbah Jumaat orang -orang. Nah, itu sesuai lah cempeng-cempeng dalam TV cukuplah lah pakai talipinan kereda ketika naik ke melaan kutbah Jumaat kena kutbah yang membangkitkan semangat masyarakat umat Islam untuk kembali mengamalkan segala ajaran-ajaran Islam supaya sedar tanggungjawab dia sebagai umat Islam tanggungjawab dia masyarakat Islam yang lain masyarakat setempat kita atau masyarakat di luar di kostim di Syria di Burma ni tuan-tuan. Ini, ini khutbah Jumaat. <tuh> Baik. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu maka mereka yang tengah berzikir hari Jumaat, khatib naik je mimbar, mustahaq sunat dia berhenti zikir tadi. Dengar khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib. Demikian juga kata Imam Nawawi rahimahullahu taala atau mendengar muazzin tukang bang berazan atau iqamah dijawabnya dengan kalimah azan dan iqamah itu kemudian baru kembali kepada berzikir tengah berzikir muazzan maka berertilah zikir tadi maka yang diutama ialah menjawab azan dan iqamah ini dipanggil awlawiyat keutamaan antara berzikir kita yang kita tentukan kita selawat seribu kali nak pulun nak usah seribu kali muazzin bila dah azan lah tak cukup lagi seribu tak boleh berhenti jawab azan tu dulu itu antara mustahab sunat digalakkan kita kemudian baru kembali kepada berzikir dah habis jawab azan dah habis jawab ikhamah dah baca doa azan dan du'a iqamah maka sama malik zikir <coughs> benda itu sunnah dua-dua benda sunnah ini maka diutamakan jawab azan dan iqamah tadi. bahkan kata para ulama apa dua aktiviti yang kita buat berhenti seketika bila muazzin melawangkan azan Hatta tengah mengajar kata sebagian para ulama maka dituntut kita berhenti seketika telah tersebut bagi laluan kepada kepada azan Cuma ada pandangan ulama' yang mengharuskan boleh diteruskan pengajian walaupun azan dilaungkan. Dengan syarat tempat tersebut tidak berada di sekitar masjid. Di bangunan lain. Yang bangunan lain tak apa. Boleh, kata ulama' boleh diteruskan pengajian sambil jawab azan ketika mengajar. Tapi kita payah tuan-tuan. Sambil mengajar jawab azan ni payah tuan, tuan nak amalkan dua benda langsung masa. kan terlepas satu yang lain. Maka bila kita dialaungkan azan, maka jawablah azan tadi karena pada jawab-jawab azan tadi ada fadilat-fadilat yang besar yang Allah janjikan kepada kita. Tambah pula baca doa selepas azan dan selepas iqamah. Kita selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala berhenti seketika. Kemudian katalah Imam Nawawi rahimahullah taala, atau ketika melihat sesuatu mungkar, Tengah berzikir nampak berlaku Maksiat depan mata kita, maka berhenti zikir tadi, cegah kemungkaran tadi. Kalau kita berpuasa ada kemampuan mencegah kemungkaran di depan mata kita. Senang berzikir di masjid, tengok ada orang masuk masjid, tanggungjawab ada, maka berhenti zikir tadi, bagi nasihat untuk masuk masjid tutuplah orang sebaik-baiknya. Ini tuntutan mustahab kita tinggalkan zikir tadi kepada untuk mencegah teman Hari ini tentu ada mari akad nikah di masjid tapi tak pakai tudung. tuan Ini masyarakat kita. Mari akad nikah nak kahwin. Mari masuk masjid tak pakai tudung. Allah Mengalahkan orang orang yang bukan Islam masuk masjid pun tutup. Ha, Aura dia. Buat malu ha, kepada orang bukan Islam. ataupun kata Imam Nawawi rahimahullahu taala atau sesuatu yang baik ditunjukkannya tengah berzikir datang orang minta tunjuk minta kita tunjuk ataupun tengah berjalan tengah jalan tadi datang kereta berhenti tanya kita tak tahu jalan nak pergi masjid ni kita tengah berzikir ni astagfirullah astagfirullah tengah berjalan dekat kiri rumah kita nak menuju masjid datang kereta belakang hon kita tanya kat mana jalan nak naik masjid ni kita pun berhenti zikir, tunjuk jalan dia Nak pergi ke masjid Ini kata taala. Yang baik, kita tunjuk Atau ada orang yang minta Bantuan ditolonginya Tengah berzikir, ada orang nak tolong Tolong syak Mata kita dahulukan Pertolongan tadi, setelah itu Barulah kita sambung balik zikir dan kita Lafazkan ini kata Imam Nawawi rahimallahu demikian pula bila diserang kantuk dan sebagainya ataupun serupa dengan ataupun di, di eh, diserang ataupun di sini disebut istilah kantuk kantuk ni bahasa Singapura saya pun tak tahu apa makna kantuk ini bukan kantuk ni kantuk ni disebut an-nuas bukan jinatang serangga ni demikian pula bila diserang rasa mengantuk ha, ni bahasa dia dalam bahasa Arab disebut di sini wa kaza iza kata Imam Nawawi rahimahullahu taala demikian kita tengah berzikir tengah-tengah berzikir mengantuk ha, kita rasa mengantuk maka berhentilah zikir tadi ha, Berhenti zikir tadi tidurlah sekejap dengan kita berzikir sambil kita lalai, mengantuk diri kata Imam Nawawi makruh kita berzikir kata kita mengantuk sebab takut kita ucapkan apa yang tak betul kita ucapkan bersebut ha, la ilah Allah, kita kata la ilah, la ilah, la ilah saya kata tidak ada Tuhan itu bimbang, kita berzikir kata kita tidak sedar apa yang kita ucapkan kata Imam Nawawi bila kita berzikir, diserah mengantuk maka berhenti zikir, kita tidurlah lelaplah Ketika, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita, sambung balik zikir tadi bila kita rasa kuat, setelah kita rasa, boleh kita ulang balik zikir tadi. Nah, ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kepada kita, nak menyatakan kepada kita tentang fit keutamaan, fit alawiyyat. Bila bertembung dua benda yang sunnah, mana sunnah yang diutamakan dahulu berbanding dengan sunnah yang kita, dengan daripada kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita zikir kepada Allah. Hak kita dengan Allah SWT. Dan bertembun dengan hak orang Muslim. Maka kita tunaikan hak orang Muslim tadi. Berbanding dengan hak kita seorang sahaja. Dia panggil Al-Muslim. Akul Muslim. Orang Islam ini adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Bahkan kata Nabi SAW adalah hadis Nabi yang faham. Man nafasa'an mu'minin. Kurbatan. Di dunia, Nafasallahu anhu Kurbatan yauman siyamah Kata Nabi SAW Bahkan siapa yang melepaskan kesempitan orang mukmin di dunia ini Maka Allah akan melepaskan kesempitannya Di akhirat kelak kata Nabi SAW Maka gunakan hak orang muslim itu Diutamakan Berbanding dengan hak kita sendiri Hak pribadi kita Dengan Allah Subhanahu SWT Ingat ada satu kisah yang berlaku Pada seorang Seorang tabi'i al, al Imam Abdullah bin Mubarak Satu hari dia telah berni, Tertidur di Baytillah Al-Afih Di Baytillah Al-Haram, di Ka'bah tidur. Abdullah bin Mubarak seorang ulama seorang yang faqih, yang alim Yang sufi Maka dia tertidur Orang yang baik, orang salih Nih, Tidur pula di tempat yang baik Di Mekah, di Ka'bah Di Masjid Al-Haram Kemudian bermimpi pula. Yang mimpi orang soleh ni mimpi yang benar. Mimpi yang bukan dibuat-buat. Bukan mimpi kosong. Bukan mimpi mainan tidur. Mimpi yang ada petunjuk daripada Allah Subhanahu SWT. Maka dia bermimpi bertemu dengan para malaikat. yang Abdullah bin Mubarak. Dia mimpi bertemu dengan malaikat. Maka dia bertanya kepada malaikat. Wahai oh, malaikat. Berapakah jumlah orang yang mengejarkan haji pada tahun ini kata Abdul Mubarak kepada malaikat maka jawab malaikat jumlah orang yang mengejarkan haji tahun ini ialah 600,000 orang zaman itu tuan-tuan 600 -tuan, ribu banyak zaman kita ni 600 tak ada arah sekarang ni berjuta tuan-tuan mengejarkan haji sekarang ni tu pun masih muat lagi tuan-tuan kata para ulama masjid lahram ni seperti perut ibu yang mengandung mampu memuatkan jutaan orang yang datang walaupun ramai akan muat masuk rumah. Siapa yang nak masuk Masjidil Haram dia akan dapat masuk Masjidil Haram. Siapa yang tak nak masuk dulu dulu ah. Ini kata sebahagian para ulama. Mereka kata Masjidil Haram itu seperti perut ibu yang mengandung. Datanglah juta mana pun akan dapat masuk dalam Masjidil Haram ini. Ini rahmat Allah SWT Wa kerana Allah sebab kita ni sebagai tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Masjidil Haram di Makkah al ni tuan-tuan enam tu. ratus ribu dululah sekarang juta tuan-tuan orang mimpi jumpa malaikat tuan-tuan zuta tuan-tuan tidur dalam masjid tuan-tuan tapi mimpi jumpa siapa Allah Alam tuan-tuan mimpi jumpa siapa Allah Alam kita tangguh sejak kisah ini beri laluan kepada azan dan Allah kita akan sambung kembali kisah ini dan sedikit pengajaran daripada kuliah kita pada malam ini Okay, tuan, tuan hadirin hadirat muslimin-musliman Kesambung kisah tadi Alhamdulillah bin Mubarak berminci Betul dengan malaikat Bertanyakan kepada malaikat Berapakah ramai jumlah Jemaah haji yang datang pada tahun ini Kata malaikat 600 ribu Lalu ditanya pula kepada malaikat tadi Di antara 600 ribu ni Berapa ramai di kalangan jemaah ini yang diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu jawab malaikat pada asalnya tidak ada seorang pun diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun disebabkan seorang ini Allah terima kesemua daripada haji 600 ribu orang tadi ni kat mereka excelnya 100,000 ni seorang tak ada seorang pun yang akan terima haji dia tapi sebab ada seorang hamba Allah inilah Allah terima semua amalan tadi amalan ibadah haji tadi diangkat pahalanya sampai kepada Allah SWT mendapat haji mabrurlah tuan-tuan kalau buat haji tak dapat diterima di Allah taala rugi tuan-tuan haji mal tuan-tuan bukan mabrur mal buruk tuan-tuan buat penat tuan-tuan habis duit habis harta kita habis seberat kita. Kita tengok, tengok Allah tak terima haji kita. Allah berbahagia. Baik itu ibadah haji kemuncak ibadah dalam Islam. Kemuncak ibadah untuk kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu taala dan sepatutnya orang yang balik daripada haji ini semakin hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu taala bahkan menjadi duta-duta kepada umat Islam ni hmm, orang menang agama bukan balik haji ni dapat title haji untuk dibangga-banggakan untuk disebut-sebut sebagai haji si haji si dan sebagainya maka lalu kata amrul mudharif siapakah dia itu wahai wahai malaikat siapakah gerangan lelaki tadi ataupun siapakah gerangan hamba tadi yang sebabkan dia tadilah diterima semua ibadah haji jemaah 600000 tadi maka kata malaikat Si itu ialah Muwaffaq. Namanya Muwaffaq. Lalu ditanya Abdullah bin Durak, Abdullah bin tanya kepada malaikat di mana dia tinggal. Maka dijawab oleh malaikat dia tinggal di Syam. Iaitu di Dimash di Syria hari inilah kalau kita kata Syam, Dimashq Syrialah hari ni dalam Syi. Bagi tu Bani Maka Allah berak terjaga daripada tidurnya. Lalu dia pun pergi menuju ke Syam ha, daripada Mekah Mukarramah Baitul Habaithillahil Haram pergi ke Syam tuan-tuan bukan dekat jauh tuan-tuan dulu naik entah naik, naik kuda naik keldai zaman kita hari ini senang naik kapal terbang sekejap dah sampai ha, 6 jam 8 jam sampai tempat yang jauh dia katanya tuan-tuan Abdullah Mubarak ini meyakini mimpinya itu Mimpi yang asalah, mimpi yang bukan, mainan ciliu tentang, mimpi yang ada petunjuk. Maka dia pun pergi cari muafak ini, cari cari cari tanya orang dan sebagainya, akhirnya jumpa muafak ini. Maka dia tanya kepada muafak, wahai muafak, kan? Maka kata apakah kelebihan kamu ini, wahai muafak? Apakah kelebihan yang ada pada kamu ini? Maka muafak kata aku ni orang biasa. Nak kata orang alim aku ke alim apa pun. Aku bukan orang alim bukan ulama. Tak pandai mengajar ilmu ilmu akhirat ini. Aku hanya tukang kasut biasa saja. Nak saja saya tukang kasut, aku betilah. Nak kata aku ni orang yang yang soleh kuat beribadah, aku bukannya kan orang kuat ibadah kata Muaffaq. Maka ditanya lagi, Allah berbuat tanya lagi kepada Muaffaq ini apa yang kamu telah buat? Dia tu bermimpi seekhasikian tentang muwai muwafaq. Maka baru dia teringat maka muwafaq fikir-fikir-fikir dia teringat satu peristiwa yang berlaku dengan dia dan isteri dia. Maka dia cerita kepada Abdullah bin dia kata tahun ini memang aku nak kerjakan haji. Bang kali kisahnya selepas berlaku ibadah lah Dia kata tahun ini memang aku nak buat ibadah haji. Aku telah berazam untuk buat haji. Walaupun duit tak cukup Azam juga nak buat haji Dan Alhamdulillah Allah bagi Pada aku rezeki Ada orang bagi padaku 300 dirham 300 dirham tuan-tuan Zaman dulu cukup buat haji benda. Berapa 300 dirham? 1 dirham Lebih kurang rm ringgit kita Sekarang lah 300 x 50 Berapa anda? 300 x 50 1,500 Lebih kurang lah 1500 untuk buat haji zaman itulah zaman dulu aku dah simpan bertekad untuk buat haji tahun ini lalu aku pun pulang ke rumah ketika itu isteri aku mengandung tengah syarat mengandung tiba-tiba isteri aku mengadu untuk makan masakan yang dia terhidu daripada jiran sebelah orang mengandung yang berlaku, dia mengidam macam-macam nak mengidam makan tu, mengidam makan ni. Maka dia, maka muafak tadi, punya sayang pada isteri tak sampai hati dia isteri dia ni, ha, tak makan apa yang dia nak. Maka dia pun cari, dia pun keluar dalam rumah. Ha, sebab isteri tadi terhidu bau masakan. Daging di rumah sebelah rumah jiran dia. Kita ni tadi, mudah cerita macam bau masakan, nasi mandi lah. Ha, nasi mandi. Mandi laham Rasa ha, tuan-tuan biasa makan nasi arak pun tuan, tuan Nasi mandi laham, bau-bau tuan-tuan Menucuk hidung Bau daging Maka suami dia pun keluar Muafak dia pun keluar rumah, pergilah ketuk pintu jiran Ketuk-ketuk pintu, jiran membuka pintu Maka muafak kata, wahai Wahai tuan Setelahnya isi aku, aku ni mengandung Dan dia terbaru masakan tuan dan dia sangat mengidamkan masakan yang dia bau ini boleh tak bagi sedikit kepada isteri, isteri saya ini lalu jawab tuan rumah tadi wahai muwaffa kamu tahukan aku ini memelihara anak yatim di rumah aku ini tiga orang anak yatim yang aku pelihara ini ada anak yatim yang aku pelihara di rumah aku ini yang tiga hari sudah tiga hari dah tak makan apa-apa akhirnya aku keluar rumah cari makanan tak jumpa, kawangan, bidik pun tak cukup bidik pun tak ada akhirnya aku temui akan satu bangkai satu bangkai uh, satu bangkai uh, saya tak ingat apa, uh, keledai ke ataupun kambing maka aku ambil, bawa pulang lalu aku potong-potong masak dia menjadi masakan hidangan untuk anak yatim yang dah tak makan yang kami tak makan 3 hari dah dan kamu tahu wahai Muaffaq, kami ni tak makan 3 hari, kami ni beruruk, maka daging ini halal untuk kami tapi haram untuk kamu wahai Muaffaq. Lalu bila Muaffaq dengar begitu kata eh ha, kata ketua uh, rumah tadi wahai Muaffaq, baliklah kamu. Jangan kamu makan daging, jangan kamu makan masakan ini, kami boleh makan. Lalu Muaffaq dia dengar rengehan daripada ketua rumah tadi daripada bilik sebelah rumah dia maka dia pun kata wahai Tuhan, maka ambillah duit 300 dinar ini 300 dirham ini kamu gunalah beli makanan-makanan untuk kamu makan dan anak anak yatim ini ambillah semua 300 dirham ini kamu ganjarkan untuk makan sedangkan kamu tak makan tiga hari dah lalu muafaq pun berkata sebelum dia bersurai dia kata ya Allah ya Tuhanku maka inilah Haji aku tahun ini sampai tahap sampai setakat pintu rumah jiranku saja. kata ya Allah ya Tuhanku, ibadah haji aku tahun ini adalah setakat pintu rumah jiranku saja ya Allah. Maka dia pun pulang ke rumah balik begitulah, tak dapat lah makanan yang diminta oleh oleh isteri dia. Maka dia cerita kepada Amir Ibrak, mengatakan Nurak dengan kisah ini masya-Allah. Begitu kagum dengan apa yang dilakukan oleh Muasaf kan. Dia sanggup bagi semua harta yang dia ada untuk pergi haji untuk diberikan kepada jirannya yang kelaparan tiga hari tak makan dan penuh ikhlas kepada Allah SWT maka Allah terima ibadah haji tahun itu ribu orang yang wafai sendiri tak pergi buat haji diterima ibadah haji disebabkan muafaq ini yang begitu ikhlas dan utamakan jirannya berbanding dengan keperluan dia, dia sendiri nak menakan haji ha? di Baitullahil Haram maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat Maka muasabah kita bersama tuan-tuan Sejauh mana kita ambil prihatin, jiran-jiran sebelah rumah kita Depan rumah, belakang rumah kita tuan-tuan Maka mungkin ada yang tak makan ke Kita ni tuan-tuan sampai setiap tahun Buat haji, buat umrah pun kan Sedangkan kata itu sukar Utamaan kita ini kalau haji yang pertama Settle tak apa Yang kedua, ketiga ni Deringat Sebelum kita nak buat ni adakah bagaimana Ahli keluarga kita, bagaimana jiran tetangga kita Adakah di sana ada yang susah Dan sebagainya yang boleh dibantu maka hulurkan bantuan itu dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga, keempat dan kelima ini dipanggil sebagai fikir utamaan dalam Islam yang dilupai oleh ramai umat Islam hari ini dia fikir diri dia seorang saja nak buat kebaikan sampai melupakan kebaikan kepada orang-orang lain kepada saudara-saudaranya yang lain ini ibadah korban akan berlangsung akan dekat dengan budaya ini maka ini satu penggabaran kita kepada saudara-saudara kita yang susah, yang tak berkemampuan Baik ha, Maka itulah ha, Satu kisah yang kita kongsi bersama Tentang Soal keutamaan Dan pentingnya ikhlas Dalam melakukan aman ibadah haji. Muafak tadi tak sempat buat haji Tapi diikhlas ta Allah terima ibadah haji Ini kata Cerita yang berlaku Yang dikisahkan oleh Abdullah dan Mubarak ha, Kepada kita semua ha, Demikian kita tuan-tuan Kalau boleh kita harap Buat sangat Setiap aman kita buat ini Ikhlas kepada Allah Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka nak ikhlas di tuan perlulah di asyuh hati kita ini dan banyakkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu taala mintalah ikhlaskan hati kita dan banyakkan bersalawat ke atas nabi SAW, alaihi kerana mudah-mudahan dengan surah itu dah dapat membersihkan hati kita dan mendatangkan keikhlasan dalam hati kita itu faedah selawat ini cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Allah sendiri syuruh kita ini berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam Tanda kita ingat Nabi, berzikir lah kata Nabi tu. Ha, ni kita, ha, kata kat isteri kita, kita cinta isteri kita. Ha, buka bilik duit, tengok gambar orang lain dalam bilik duit kita. Ha. So, Itu macam mana? Tanda? Maka demikian kita cinta Nabi, maka hati kita mesti ada ingat Nabi SAW, banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Bahkan mengidam-idamkan untuk bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Habib Munzir yang telah kembali ke rahmatullah anak murid kepada imam yang anak kepada Habib Omar ha? di Yaman maka beliau mati dalam keadaan beliau usia muda 40 tahun. Beliau sangat cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi SAW Habib. Bahkan diceritakan kepada kita beliau cerita hampir setiap malam bermimpi bertemu dengan Nabi SAW Allah wasallam. Allahu Akbar kita tuan-tuan sepanjang hidup ni tak pernah mimpi lagi jumpa Nabi mimpi jumpa belakang Nabi pun tak jumpa tuan-tuan Dr. Harun Deh sendiri nak mimpi jumpa wajah Nabi lihat wajah Nabi banyak kali mimpi tuan-tuan jumpa dapat tengok ke belakang dulu dan sebagainya ni Habib Munzir mimpi setiap malam jumpa Nabi ha, bahkan saat dia dia sedih duka cita akan mimpi bertemu dengan Nabi ha, menghiburkan hatinya Tambah pula keturunan Nabi SAW. Bahkan para pelajar anak muridnya semak balik cerita-cerita yang disampaikan oleh Habib Munzir dalam kuliah-kuliah suatu bulan hidup. Maka Habib Munzir pernah bercerita ketika dia hidup kepada anak murid dia. Satu masa dia telah minta bertemu dengan Nabi SAW dan dia minta dan dia sangat rindu kepada Nabi SAW sehinggakan dia duduk dekat dengan Nabi bahkan peluk paha nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia sangat rindu untuk bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sanggup buta mata kalau nak diketdidikan untuk jumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kita tuan-tuan tak sanggup rindu tuan, tuan sanggup buta mata kalau nak jumpa dengan nabi kita tak sanggup maka apa jawab nabi sallallahu alaihi wasallam kepada habib munzir dia kata wahai munzir janganlah kamu bersedih kerana kamu akan bertemu dengan aku Sebelum usia kamu genap 40 tahun Ini yang Hamzir pernah ceritakan kepada anda muridnya Semasa beliau masih hidup Dan bila beliau mati Beliau wafat Bila kembali ke Rahmatullah Memang usianya belum cukup sampai 40 tahun Maka bertemu-bertemu dengan Maka benarlah janji Nabi SAW Beliau akan bertemu dengan Nabi SAW Belum sampai usianya 40 tahun Allahu Akbar ini para ulama dan kita masya Allah jauh namun jangan kita putus asa untuk dekatkan diri kita dengan Nabi SAW bukan tanda kita nak dekat dengan Nabi SAW ya dengan banyakkan berselawat ke atas Nabi SAW dan banyakkan kita untuk suka mendengar peringatan-peringatan Nabi SAW ataupun hadis-hadis Nabi SAW mudah-mudahan jiwa kita mendapat pancaran cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada tuan-tuan dan hadirat, di mohon maaf kendas di fikrah terpanjang sedikit pada ini. insya kita bunting setakat ini dulu akan kemesian kita ke pembacaan kitab al-syar Imam Nawawi rahimallahu taala. insya kita akan sambung pada fasal tentang zikir-zikir yang disyariatkan dalam solat mustilah di untuk kita melafaskannya. Tak cukup dengan baca dalam hati mesti lafaskan dengan dengan lidah kita dalam solat. Dikira sebagai zikir dalam solat. Bila kita melafazkannya. Jangan terlampau kuat. Dan jangan sampai terlampau pelan. Langsung tak bunyi zikir dalam solat tadi. Ini antara peringatan daripada Imam Nawawi Nawi. InsyaAllah kita akan bincangkan pada minggu yang ketiga nanti. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mereka maaf. ما تكفي بهذا الخدري، حقول قولي هذا. الحمد لله ولقوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وف لنا ذنوبنا. اللهم وف لنا ذنوبنا. ولوالدنا وأولادنا. ولمشائخنا في الدين. ولمن حبنا فيك. ولمسلمين المسلمين. لحيلنا رحمتك يا رحمن الرحيم. اللهم إن نسألك إيمانا دائما ونسألك قلدا خاشعا ونسألك علما نافع ونسألك يقيما صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا خيما ونسألك خيرا كثيرا اللهم إن نسألك العفو والعافية ونسألك تماماً العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس رمضنا هب لنا من أزواجنا وذنياتنا قرة عمل وجعلنا للمتقين أماما اللهم عز الإسلام والمسلمين وعذلنا الشرك والكافرين ودمر أعداك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصخوانا المجاهدين في فلسطين اللهم انصخوانا المجاهدين في سوريا اللهم ننصخ وأن المستضعفين في برنا اللهم ننصخ وأن المظلومين في مصر وفي كل مكان وكل زمان من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا في بلادنا مالج يا الله ربنا هبلنا من أزواجنا ودرياتنا كما فعل وجعلنا للمتقين أماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار, النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسكون والسلام على الشهيد الحمد لله رب العالمين Allahumma inni as'aluka salamatan fi dunya wa akhirah